Du här i Skolsverige, båten som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Möllstam. Haha, hur är det Jakob? Hur är det? är vi öppnar med frågan som vi kanske inte vill ha på. Jo, nej, det är bra, förhållandevis. Liksom vecka 39, du vet, det är lite trött, det börjar bli lite höst. Eh, den där fräschheten man hade i början på läsåret, ja, ah, jag vet inte. Och man kan ju liksom skoja lite om det, för att det är eh, kul att prata om. Du vet, den där bilden med den där ugglan där man är säger pygg och fräsch i början och sen är man helt och ah, haha, kaos på läsåret. Så. Det finns någon meme, mm. du har säkert sett den, lärare i benbordet. Jag har sett den, jag har sett ja, den. Ja, ja. Man kan skämta om sånt, mm. men det finns ju ett djup ett allvar i det också. För man blir en sämre lärare någonstans. När man inte är den som har tillräcklig energi. Jag skriver två ögonblicksbilder som utspelas inom under loppet av 30 timmar. Den ena igår morse, mm. den andra i dag eftermiddag. Typ 30 timmar mellan tummen och peckfängret. Jag kan inte riktigt räkna på det. Men där någonstans, <skratt> igår morse, jag kom till jobbet. Det hade föregått så var att jag tidigare på morgonen var så här, Åh, jag måste snart tvätta kläder Jag behöver såhär gräva lite djupare i min låda För att hitta en bra tröja typ eh, Då, gå till jobbet Som ingenting och När mina elever kommer fram och möter mig Liksom på vägen in Åh, en ny tröja, vad fin och Man bara, e what? Vad är här? Vad är det viktigt för dig? Jag förstår inte hur det hänger ihop Men så tänker man sig vilken påverkan man har På människor runt omkring sig liksom Så Mm. Och det, det är ingen stor livsändrande grej, men liksom att vara en del av någon annans vardag och att ha det som jobb, det är inte, mm. det tror jag är universellt med liksom, elever i alla åldrar, men, men man kanske märker det mm. tydligare i den åldern när man fortfarande är lite mer filterlösa, på gott och ont. <laughs> eh, så. Uh, ja, men här, man bara, okej okay, men det här är ändå en grej Jag kanske borde tänka på sånt på morgonen Det kommer jag inte göra <laughs> Men <laughs> det finns ändå någonstans Det var det ena Och sen mm. spelar jag fram då Med insikten så att okay, men man har en påverkan på personer runt omkring sig uh, Och så idag, sista lektionen uh, Det är någonting vi spelade in på torsdag kväll Det är någonting med torsdag eftermiddag som inte riktigt funkar i vår schemaläggning Och den stora nyckeln i det är att jag och mina två mattelärare och kollegor Vi samundervisar i två grupper liksom ihop Så det är som en grupp fast två grupper I, i 80 minuter matematik För det är någon som har kommit på att man ska ha 80 minuters pass i matematik Och det är liksom en uppförsbacke som är Ja men den är som du tror att den är <här> e, <så. här> Det är ingenting med några elever Det är ingenting med några personligheter Utan det är liksom bara Strukturen är okej okay. Och efter det så har jag ganska tätt in på en ännu NO lektion med samma eh, hälften av de eleverna. Och liksom i slutet på september så har de ännu inte en enda gång haft energi kvar <går> till den här lektionen. För att det inte är liksom en rimlig sak att begära någonstans. Så det var en ganska här, seglektion och du vet liksom affektsmittare som han brukar säga. Och någonstans tänker jag att det där är Som jag antar att alla psykologer Brukar säga, Nu är inte bara han Men ändå, det är bara den här dansken Som brukar säga det till mig med, Poängen är att eh, eh, Jag blir trött, de blir trötta, vi trött, kommer ner i så Så till sist när det till, till själv, så är typ tid Okej men nu, vi får lägga ner det. det Det blir ingenting gjort här ändå Av världen, det var inte det jag sa Men det var det jag kände Så vi, vi får göra något annat på slutet Och så rundar vi av och så blir det bra så. Och då var det en av mina andra elever som kom fram Och sa är fundersamt och bara så här. Jakob, är du trött på oss? <laughs> och det, det kan man skratta åt men, men, men jag blev på riktigt väldigt, väldigt så här, Ja men det, det tog hårt för det är här Är det de signalerna jag skickar ut Till personer som jag liksom mm. i, i, Också tydligen är en del av deras vardag liksom. Vad är jag för person att bidra till? Ett bra klimat, eller ett vettigt liksom lärande, eller så om, om man inte ens kan liksom bära någon energi fram till liksom kvart till tre på eftermiddagen. Då, då är man ju inte på topp någonstans där man vill vara. Eh, så. Objektivt, oavsett Nej. vad som händer i ett klassrum eller i en lektion eller liksom vad man har för didaktiska förmågor, eller liksom designprinciper när man planerar undervisning, eller liksom vad man har för bedömningsformer, eller pedagogiska planeringar, eller vad det än må vara. Så är man ju inte där man vill vara Det går ju liksom objektivt att se De två händelserna mm. Inom loppet av en ganska kort period och bara så här, e Det här funkar inte e Så Så det har gått att tänka på det under eftermiddagen Och jag tänker det är inte det värsta det stora problemet, det kommer ju bli bättre Och jag tror att alla människor är där ibland Alla lärare är där ibland mm. Man måste kunna prata om det Jag tror det är jätteviktigt Att hitta rätt sätt att prata med sina elever Om det för att de, det är sättet mm. att också liksom sätta hela den grejen i en kontext. Där man liksom också tar ansvar för att det kommer att bli bättre. Det är inte någonting som är för alltid. Det är ett sätt att modella för dem hur man gör när man inte är på topp. Och jag tror att man tar mm. bort pressen från sig själv och från precis alla runt omkring en, Och man också delar motgångar. Jag är så jävla trött på folk som bara delar. Medgångar och liksom positiva Exempel för det skapar mm. en Orimlig bild Jag hade en jätteintressant konversation mm. med eh, Några av mina elever Häromdagen som liksom Spydde galla Över någon av de här TikTok-lärarna Det spelar ingen roll vem För de är liksom allihopa likadana i det att så är Det enda de någonsin porträtterar Och det finns massa lärare på Twitter Och massa lärare i personalen som gör samma sak Att man liksom lägger mm. all sin energi på att sprida bara bra Kolla vad bra jag är, mm. kolla vad duktig jag är Visst är det bra att jag är så här Kolla vad mina elever är bra för de gör så här och så här Det är inte mm. alls säkert att det är det som är mest lärorikt för andra personer Eller mest uppmuntrande eller mest relaterbart för andra personer Det är inte ens på något plan så att det är det som är mest relevant Eller viktigast för personer att höra Tvärtom, det sprider bara den är det att man måste vara perfekt och är man inte precis som den fake-bilden som de porträtterar i fikarum på sociala medier, vad det än må vara, så är du en sämre människa. Och det är där det är liksom ett övrigt mm. som är Vad fan sysslar du med? Jag fattar. Nu är jag liksom på min mest så här medmänskliga liksom plan, så är det så här: Okej, okay, jag fattar. Det är inte vad du vill skicka ut, men det är vad du gör med andra människor. Och det är ditt kors, det kommer du få bära. Det är så att du är klar. Skitsamma, det var för att svara på frågan Hur är läget? Ja, det är vad det är kan man säga. Hur är det själv? Ja, men det är väl, jag, jo, men jag, jag, jag, jag tänker att det är väldigt spännande det du säger. För jag, jag har ju eh, på många plan, jag tror det är jätteviktigt. Eh, jag har idag, apropå det, faktiskt haft en kollega som, som gick förbi och sa att det är så skönt att man kan komma till dig och bara få att vi kan liksom prata om allt som går dåligt. Ja. <laughs> Så jag har inga problem med att erkänna när det inte går bra. Alltså en dålig lektion eller en sån där. Att vi satt och pratade om dåliga grejer som hade gjorts. Eh, att man också kan utbyta det. Det är ett värde i det att säga saker som... Eh, alltså det, det som går bra, det, det kommer fram ändå. Men just det här att faktiskt få... Och spyr sig lite, vi behöver det och ventilera det. Men en annan sak som har med det här att det är slutet av september, första oktober imorgon. Det är ju det som mina nya ettor kom på idag. För de hade inlämning på sin första stora bedömningsuppgift på lektionen idag. Mm. Du vet, första på gymnasiet i svenska och hejhå och det liksom gick upp för dem att smekmånaden var över, de har gått liksom en månad in på gymnasiet och de ska, mm. och, och helt plötsligt så var det inte lika roligt längre det var varit rosenrött, det var varit fantastiskt roligt, och nu skulle de prestera, och det kom krypande du vet den här grejen att ah oh, vad jobbigt, jag måste ju skriva någonting här också, jag kan inte, för det är ofta så, i början på gymnasietiden det är poängjakter det är roliga lekar det är liksom svettas samman klassen vi gör roliga saker för att klassen ska komma. Du vet. Mm. Det är ju mycket sånt där positivt arbete för att svetsa samma gruppen. Men sen blir det ju ofrånkomligen så att man också ska jobba och prestera och göra saker i skolan. <laughs> och någonstans gick det upp för dem så att de var ju också. Alltså idag så var det verkligen sådär att det var inte läge för mig att, eh, du vet, bryta ihop. För jag fick liksom jobba med att nu skriver vi det här, det här är inte svårt, det här klarar vi, det kommer bli bra, nu lämnar vi in mm. det. För de tappade ganska så, men det var lite fint att det var en elev som faktiskt uttryckte det. För det, det är ju så i allt arbete att det går liksom, det är ju den här smekmånaden och sen rasar det för att det ska kunna byggas upp igen. Man ska ju krisa lite för att det ska gå att bygga upp. Mm. Det är ju så i alla... I alla nya sammanhang tänker jag Ja men det finns något till det Det det. finns något i det. Och jag mm. tror att om man liksom springer ifrån sina Misslyckanden lite för snabbt Så missar man också tillfällen att lära sig så Det tror jag verkligen Och jag tror mm. att det finns ett jättetydligt ledarskap I att säga nu gör vi så här och vi går den här vägen Men det finns också någonting i att ner på Och säga okej okay, men nu hör jag det här för en person Vad tror ni om det här och det här Eller liksom är det fler som tycker så Eller vad gör vi åt det liksom Att man tar med folk någonstans i den eh, Processen så jag är en elev som var säger Ja men det här projektet håller mig på med just nu på ena Och det är tråkigt för det blir blivit för långt tråkigt Vi börjar göra samma sak hela tiden Så jag säger såhär mm. okej okay. eh, Det är lite problematiskt för vi har kommit typ Fyra veckor innan Vad att det skulle vara sju veckors projekt typ, Eller det har blivit så <laughs> Så det är så här, vi har, vi har fortfarande en kvar Och visst den roliga delen kommer nu men liksom då, eh, och Så då har du ser att diskuterar med andra Och de liksom fick ge sin input Och det säger okej okay, det är lite blandat och... Jag tror att elever oavsett ålder eller deltagare i alla sammanhang liksom har på grund av rollen som deltagare mest en förmåga att kunna uttrycka sina egna perspektiv. Men att man inte alltid kan se en del av lösningen men det kan hjälpa en att navigera bättre av hur är det är i hela bilden och hur det är hela situationen och vad behöver jag göra. Liksom du vet empatisteget av en designprocess när man behöver liksom förstå bara vad det är de någonstans. Det kan man få hjälp med. Men mm. sen behöver man ju tänka lite okej okay, men vad är lösningen på det? Och jag har fått flera mm. idéer om hur jag ska korrigera och kurskorrigera och fixa lite donar på vägen. Och då, det kommer bli bra, tror jag. Men det finns ändå någonting i det. Ja. Eh, så. Och det är framförallt viktigt att ta också vara tydlig med vad man... Eh, för att det, har, det pratar jag mycket om, för, för på gymnasiet har vi ju den där svårigheten i att de, de, när det blir svårt, eller när man är så rädd för att misslyckas, för att du vet, det här kurssystemet och man är så rädd för att liksom misslyckas det finns liksom en rädsla och då gör man det inte alls, man lämnar inte in det man har börjat med jag har kämpat jättehårt med det här trycka, lämna in det är bättre att lämna in något som inte är liksom man är hundra nöjd med, än att inte lämna in alls du vet, lämna ifrån mm. sig och mm. faktiskt liksom bli klar och få, få, få, få göra färdigt och så där är det bättre att komma till Eh, provet Om det nu är ett prov man har eh, Än att inte komma alls Det är faktiskt bättre att skriva Liksom inte liksom, göra Bra resultat alltså det, det, är, det här att inte göra det Det är inte en lösning Och det är någonting som man eh, Som jag tror i och för sig Med den stora nyheten som kom eh, Nu att eh, betygs, eh, Betygskraven På gymnasiet Ska bli kriterier det tror jag att det kommer vi komma åt den där grejen mm. nu. Att varje uppgift inte kommer att bli... Att det blir mer fokus på det centrala innehållet än på bedömningskraven. För att som det är nu så ska ju alla krav uppnås i lika hög grad i varje betygssteg. Men det som regeringen har lagt fram denna veckan är ju att det ska bli kriterier istället. Vilket då innebär att vi gör en helhetsbedömning. Att utifrån de här kriterierna, var någonstans lägger vi betyg, Alltså vilket betyg blir det då? Men man gör en samlad bedömning inte... istället för att bedöma varje enskild del. Det är det du säger. Ja, ja, precis. Det ska man ju göra redan idag. Men det blir en tydligare markering att du kan inte... Du vet, du kommer ju ihåg den här matrissjukan vi hade, mm. i alla fall för i världen, mm. som jag tror lever kvar mycket på högstadiet och, och på många gymnasieskolor. Eh, det här att man vill bocka av och klicka i mm. matriser, du vet. Mm. Eh, den sjukdomen som jag säger att det är, för det är liksom inte, det, det är emot de allmänna råden i, i skolverksamheterna råd. Men förändringen? inte. Det... Det, man ska bli ännu mer så om man ska samla bedömning istället för att ha... Liksom steg för steg. Precis. Det. det blir alltså att betygskraven kommer att heta betygskriterier. Vilket gör att varje ord i betygs, liksom det som är vårat underlag för att sätta betyg blir inte. Utan du får göra en bedömning av utifrån hur du har undervisat i det centrala innehållet. Beroende på hur, vad du har gjort mm. så väger de här olika kriterierna olika tungt. Mm. Eh, och det, är det så då att du liksom inte har, eh, alltså de, de, alltså har en elev inte kanske, det, det gick inte jättebra på språksociologin. Mm. Nej, nej, men, men i, all, i, allt, i, i allt övrigt så ligger man högst upp liksom, man har det högsta betyget på allt det övriga. Då blir det liksom ett sånt, alltså då blir det... Då gör man en samlad bedömning. Vad kan den här eleven? Och så, det, jag tror att det låter bra, men ja. det låter också lite grann som att det är något annat än att bedöma utifrån det centrala innehållet ändå. För, för, för om man skulle gå mer ja. efter det centrala innehållet så blir det ju mer att man bedömer deltagande, eller hur? Mer än att man bedömer. Ja, och det deltagande. var inte det jag menar men Det var det för jag bara liksom fick frågor och så. Men att göra en bättre samlad ja. bedömning. Det är rimligt. Någonstans. Ja men det är jätterimligt och jag tänker för dig som jobbar på, på mellanstadiet där man oftast, du bara sätter betyg en gång på, i sexan. Där blir ja. det ju, <laughs> äh, ja förlåt, äh, jag är skadad av min arbetsplats men, men ändå. Äh, men, men där gör man ju liksom, där tänker jag att det blir en samlad bedömning på ett helt annat sätt. Att det är liksom en annan, annan riktning än vad det blir Hos eh, oss där vi liksom eller framförallt den här sjukan. det här är ju ett steg bort från matrissjukan en gång till. <lätsta>, eh, förutom de allmänna råden så blir det nu verklighet att vi kan inte hålla på och bocka av orden i kunskapskraven och det. är, lite, och är tidigare, det. lite bättre så att lite fler lärare ska in, låta bli att missförstå och gå den vägen. För ja. att det ger ju någonting ja. för en lärares självförtroende att hålla på med sånt naturligtvis. Det finns ju no ingenting som är så tillfredsställande som att sitta och bocka och klicka i och få det gjort, så Det blir mänskligt beteende någonstans. Så i den designen kan jag tänka mig att säga man behöver, en del människor behöver väldigt tydliga direktiv. att Det här är inte så vi ska göra för att de ska ge upp det någonstans. Eller hur? Och det är inte så mycket med kunskapssyn ja. är det utan Vill bara det såg så det är någonstans. Så. Apropå olika saker så är tydlig, Ja, säg. säg. Ja! Jag måste ju ändå få veta Den absolut coolaste grejen Som jag ändå har varit med om idag Jag har ändå fått Jag har lyssnat på Studio 1 i p Du har lyssnat på Studio 1 i p Och det är det häftigaste du har varit med om idag I, Ja Karin, hur har din dag varit? Då, Mår du bra? <laughs> ja, dag har varit intensiv Och det har, jo Jag ska berätta något så jävla coolt mm. Och jag är så där helt fascinerad Av detta för jag sitter, jag sitter i bilen, jag kastar mig iväg efter jobbet och ska åka iväg till en affär och inhandla massa saker som jag inte alls hade lust med, och så var P1 på och så är det Studio 1 och så helt plötsligt så berättar de, så förstår jag att eh, det som har liksom under ett helt år tid, berättar de berättar reporten, mm. så har den finska Regeringen mm. infiltrerat och smugglat in mm. mobiltelefoner mm. och digital utrustning mm. till barnen i Syrien som har suttit i det här fånglägret med sina, IS, sina mammor som då är IS-kvinnor. Mm. Eh, och man har då smugglat in eh, digital utrustning och mobiltelefoner till barnen för att de ska kunna gå i skola i Finland på distans. Det är den finska skolan, de finska barnen, de är liksom, ja jag fattar, som sitter i någon sorts flyktingläger för att deras liksom, för, ja jag fattar, ja ja Och då och så, och de här svenska reporterna var helt... Vadå, vad då? Vad menar du? Har ni gjort detta i smyg? Är det UD då i Finland som har liksom försett de här? Ja, har ni frågat liksom, eh, den här... Eh, kurdiska liksom, ledningen om lov. Nej, men i, i finsk grundlag så har alla finska medborgare, sa den här ud mm. då, att i finsk grundlag så har alla finska medborgare rätt till att få sina grundläggande behov tillgodosedda oavsett var man är. Och ett grundläggande behov är att få gå i skola. Alltså så tyckte inte vi att vi behövde fråga om lov. Utan vi tog inte den diskussionen för att behoven står över vad de kurdiska hade svarat. Det, alltså, det är coolt. Det är riktigt, riktigt häftigt på många sätt såklart. Och det finns ju någonting som man önskar så här... Man får ju en bild av hur det svenska samhället och den svenska kulturen kanske ser på liksom, svenska barn i samma situation så. Vi är inte riktigt lika säkra på att de är svenskar på riktigt. Förstår du? Alltså känslomässigt Eller så finns det för många människor som säger Men det där vi är vi inte riktigt svenska kvinnor och svenska barn som gör det. Och då räknar mm. vi inte dem. Så, så, så, så. Det är väl där någonstans jag tror, den känslomässiga liksom rationaliseringen finns Även om det är fel som fan. Men, men en annan grej. Mm. Det finns någonting, en detalj i ett sidospår som är direkt fastnade för den här historien. Och det är liksom att man automatiskt antar att den kurdiska ledningen hade sagt nej. Man vilifierar ju på något sätt och så skurkifierar och bara nej, nej, nej, vi har inte frågat om för de... Mm. De kanske har varit helt okej med det. Det mest var nog rimliga är att det skitade dem i. <laughs> På något sätt. Det finns ju något jävligt roligt i bara det du berätta berättat hittills. Det, ja, alltså, det, det, det känns som var... att det är de som har ringstudio upp. Ett och så såhär, hallå, hallå, hallå, hallå. Jag... Vet inte ni prata med oss om den här grejen? Och det finns ju en <laughs> grymt bra marknads- eller så här, PR. Tänk, jag skulle vilja göra så i andra sammanhang också, du vet- jag tar med min elev på en utflykt någonstans och bara Jag har inte frågat SD om lov Och bara, de har inte haft något med det här att göra här Det finns något kul i det nej, kunna men vidare. Tror, nej men absolut <laughs> <laughs> nej, nej, nej, men absolut. Men jag tror inte. Det var ju så här att de svenska reporterna ställde då frågor. Och de ställde ju frågor som. Mm. Har ni frågat om lov? Och den finske svarade nej. För att den grund... Varför skulle vi liksom? Mm. Det, det här går ju över. Snarare var det så. Och sen så frågade den svenska reporten. Men blir inte det farligt om du ger en massa barn mobiltelefoner. Som har liksom kontakt med IS och så. Och då så, sa han, då så svarade han bara fast det fortfarande är det ju så att de här eh, barnen behöver ju få utbildning och det nyttan över vi har diskuterat det mycket sa han då men nyttan i i den här eh, insatsen, vi, vi, vårt mål var ju att få hem de här barnen och de här kvinnorna så fort som möjligt. För att i ett fångläge ska de inte vara, alldeles oavsett. Eh, för de är finska medborgare och vi ville få hem dem. Och därför så behöver de få... Eh, och, eh, men eftersom det drog ut på tiden i över ett års tid innan de kom till Finland så, så var de tvungna att... Eh, eh, hitta på något för att eh, liksom rädda det som räddas kunde eh, och utbilda många av de här finska barnen kunde inte ens finska nej, såklart så det, men jag tycker ändå att det är en häftig grej de gjorde och nu är de här barnen då i Finland och är utplacerade i olika kommuner och integrerade i det finska skolsystemet och det är naturligtvis inte en lätt resa och inte någonting som, men, men det jag tycker är spännande med den här historien det är hur vårt grannland, för det sa han på UD flera gånger att i Finland så är det en mänsklig rättighet och en självklarhet att alla människor har rätt att lära sig på alla nivåer, både vuxna och barn. Och det är ett grundläggande behov som måste vara tillgodosätt. Och just det sättet att prata om utbildning som Finland gör, gör att jag blir så där djupt imponerad. För det skulle inte sägas i Sverige på det sättet. Det måste ju finnas folk i Finland som tycker att det är en dålig idé. Är du med? ja Av liksom alla fel och orsaker. Men det lät det inte så. Nej, nej, den här personen pratar inte så. Och det finns ju folk som pratar om Sverige med. Men jag menar liksom, någonstans mm. känns det som att det finns någonting i en skillnad i det som är spännande att fundera på som handlar naturligtvis om integration och och samhällsklimat och liksom mm. vad det är som förenar och vad det är som river isär någonstans. Där det kanske är så att vi... Det här är inte ett område jag kan, men det kanske känns som att så här, de motsättningarna och de slitningarna är större i Sverige. Och en inte liten mm. del av det kommer från att vi de senaste 20 åren har fått ha mycket, mycket större ansvar för att praktiskt taget ta emot folk än vad länder som Finland har gjort. Där man liksom mm. har varit jävligt bekväm med att inte behöva bry sig så. Och inte liksom, men kolla på mm. hur det var i, i, när det var som flest personer som flydde från Syrien så. Det där är mm. eh, den här historien rent är inte riktigt Finlands händer när det kommer till den situationen faktiskt. Och det var inte så många år sedan som vi var där. Så vi, vi finns ändå någonstans i en situation där det är så här ja, det här var en bra historia. Men, och det är inget fel i att det är en bra historia. Men, men det kommer i en kontext av att liksom eh, ha ett annat utgångsläge, kanske så. sen är det klart mm. att det, och jag var supertidig med det, jag menar att det är invandrare ett fel att vi har den situationen i Sverige, det handlar om att vi har en massa människor som är helt alltså, och så, som, som liksom inte förstår att liksom samhällsproblem inte kommer från enskilda individer, och framförallt inte från de svagaste individerna, utan det handlar om att liksom infrastrukturen och liksom Systemet i sig inte är bra något format, liksom mellan länder och inom länder så. Men, men att vi har En mycket större så här, Kulturell skepsis, att vi har förlorat någonting Där man är så här: de här svenskarna mm. Är de verkligen svenskar? Att det är någonting som finns inom oss allihop, på mer eller mindre liksom Verbaliserade plan Att det finns en fråga runt mm. det Oavsett om man står för det eller inte, mm. det är det är grymt sorgligt att vi har förlorat det Att det är också leder till konsekvenser Att vi inte kan liksom ha så självklart att säga. Det är klart att vi ska ta in Varenda person så fort vi kan Där är ju människor som är under 18 mm. Som är svenska medborgare Det är klart att de, de är svenska Det är klart att de ska få gå i skolan Vi borde skicka ner den småskolefröken direkt För att liksom börja undervisa med. Att man inte har den inställningen mm. Det är ju ett tecken på Ett väldigt väldigt väldigt konkret mikroexempel på att vi har förlorat någonting som är så stort att det är svårt att sätta ord på som är precis liksom narrativet av vår folkstjärna någonstans. Och det är. Mm. Det är inte helt orelaterat för att vi blev satta väldigt ensamma i att liksom vara ett av väldigt få humanistiska europeiska länder när det verkligen skedde sig för detta våra Europas grannländer. Så. Mm. Ja, men Finland det, jag har jag något med, att med att det att göra. Danmark har något med det att göra. Norge har något med det att göra. Absolut. Eh, typ alla länder utom typ Tyskland har väl något med det att göra. Eh, och jag håller med dig om det. Jag, men, men jag tycker just att den reflektionen du gör, och som, som jag. Jag blev mer just att. För, för, för mig blev det. Det var ju en stor nyhet, det här lyftes upp i Kvart i Femekot också som en stor nyhet. Att man hade gjort det här under ett år, då i smyg om man säger. Eh, men men jag, eh, jag måste ändå säga att jag blir lite fascinerad över att... Eh, att man resonerar så i Finland som också är ett land som inte har tagit emot så många. Men det, det har ju säkert med det att göra, som du säger. Men att vi behöver jobba jättemycket med att humanisera alla dessa människor som, som faktiskt kommer hem igen. Och, som, som, som, och alla de här barnen som inte har gjort någonting och som är oskyldiga. På alla plan eh, för att de ska liksom få gå en bra framtid till mötes. Mm. För de är ju eh, här i Sverige nu och så vidare. Men ändå en häftig nyhet. Jag tycker ändå att den, den skapar massa tankar hos mig och massa saker att fundera över. Det är en jättebra påminnelse eh, utifrån att liksom, det var inte så många mm. år sedan som det hade varit lika självklart att för Sverige har gjort och det är någonting som fattas i det. Ja, det finns något förbannat tråkigt i att det är en exotisk och liksom spektakulär nyhet. För det känns mm. som att det borde vara ganska ompar par med hur skandinaviska länder och den kulturen vi har beter sig så. Och alla människor mm. som är det minsta är bittra över det. Liksom, är det, med? det är så här, vem är det som bär ansvaret mm. för att vi har gått ifrån det? Jo, men det är en massiv påverkans liksom, mm. eh, operation som handlar om att liksom avhumanisera och vilifiera och liksom det räcker, nu har inte plats för fler. Vet, hela den här rörelsen och alla människor som på något plan har rört sig mm. i den här riktningen har ju ett med det också naturligtvis. Ja, för fan. Det där är... Mm. Och, här, och det sätter fingret på liksom så här, det stora systemet och det lilla liksom exemplet samtidigt. Så. För ett litet, litet exempel som visar hur det stora systemet fungerar i Finland. Det finns massa små exempel varje dag runt om i klassrum i Sverige som visar hur förbannat bra det går för de som... De få som stannade i Sverige. Som kom till Sverige då. Och liksom hur, hur det, mm. de missionerna är. Det är inget som pratar om dem, Det är inget mm. som rapporterar om det. Det är ingenting som, som synliggör sig mm. överhuvudtaget. För det är liksom bara... Nej, det är över nu. Och det är jävligt tråkigt. För att det, det känns som att det är något man hade velat följa upp mer. Och få veta mer om. Och få se mer hur det går. För det hade varit... Jag tror att det är den enda vägen ur den svackan mm. vi är i som nation när det kommer till vilken moral vi har och vilken roll vi tar och så det känns som att om jag är den trötta mm. läraren så är vi det trötta landet är det, är liksom, det finns en röd råd <laughs> i den historien någonstans hur det hänger upp att yeah. vägen nu det är att se liksom resultaten som man redan nu kan se av personer som har fått helt mm. andra liksom livsutvecklingar och livskurvor för att eh, vi ändå tog den här rollen när inte så många andra gjorde. det mm. så för Du är jävligt kul att det finns några ni som smugglar mobiler men det finns tusentals historier som är minst lika coola i folk som mm. har kommit till Sverige och gjort sig brutalt mycket bättre liv. Eh, så, och, liksom, som men, mm. och som har fått gå i skolan och eh, som har, eh, som, har eh, som har klarat gymnasiet och som har liksom, eh, gått ut och jobbat nu. Vi har en, en min syster tog emot en, en, en ung eh, en, en, en kille som bodde hem hos henne. Och han tog ju studenten. Han, var, han har varit i Sverige sedan 2015. Han jobbar ju nu. Fast anställning. Uh, och på fem år Så hade han tagit studenten Pratar svenska, alltså det, hela den grejen liksom. Och det är bara en av dem som bor i närheten Det är bara av, en och det är bara en grupp Det är så lätt att man fastnade Att det skulle vara en som liksom mm. kommer i gymnasieåldern. Men det finns liksom folk i alla åldersgrupper Alla kategorier så. Ja men precis. Och det finns liksom en hel precis. del av vårt samhälle Som har blivit berikat av det För att liksom ja, men det där, mm. ja, vi, vi måste verkligen eh, Prata mer om det Eller så Mm. För, för att, prata tyckte, att, att, eh, med att prata om ett annat spår som jag vill prata mer om och så. I tisdag var jag på. Den här ja. veckan har var, präglats av sena kvällsmöten och olika utbildningar. Jag vet inte varför allihopa kom samtidigt. Jag har varit på så många sådana den här veckan. Det har varit en helt absurd arbetsveckan med att räkna antal timmar. <laughs> och inte bara för varför jag gör en massa saker som behöver göras utan det ser mm, Efter jobbet, tre timmar utbildning med liksom West Pride om. Normer och så jätteviktiga frågor. man blir så här, Har jag arbetstid för det? Ja, det har jag tydligen. <laughs> <En> rätt tror <laughs> Och jag har gått exakt samma utbildning för flera år sedan. Ord för ord. Exakt samma utbildning. Ett sidospår som vi ändå ska gå in på. Mm. Vad är grejen med att liksom organisationer som utbildar för skolan eller människor som utbildar för skolan eller så. Folk som mer eller mindre någonstans, <laughs> föreläsare som tar har betalt, folk som gör att folks tid. Har ett manus Samma bildspel, samma repliker År efter år Alltså hur mår man om man har det jobbet Ja, nu har jag kommit 14 000 ord in i tre timmar Jag vet att jag är ungefär 20 000 ord Jag ska komma in på det här och sen det här och Här kan jag pausa på det här så att, Vad är det? Men, men det är på det var inte riktigt jag ville komma Poängen som jag ville landa jag i Jag veta ja, lite ja, ja. Det är ju väldigt, väldigt roligt också i det här att man tror att det är så lärande det går till. Bara jag har sagt det så har alla fattat. Det tycker jag All professionell <laughs> utveckling i västvärlden fungerar på det sättet, typ. Men okej, okay, om, vi, om vi går till tillbaka vi? till själva ämnet mm. så det var det jättevärdefullt ändå att få, liksom få uppfräschat någonstans eh, liksom kunskaper om, om eh, hbtqi-frågor och så. Det är jätteviktigt att prata mm. om det i skolsammanhang Det, det är förbluffande för mig att det inte finns liksom mer Och, så. Eh, och, och det, är liksom, det är så lätt om man antar att alla människor är bildade Att alla elever är bildade, att alla kollegor är bildade och så. Mm. Men det är inte det, alltså, 2021 är fortfarande inte där så. I alla fall, jag gjorde nu helt nummer i tisdags med mina elever När jag hade vi schema, att vi kollade kolla på okay, hur funkar det här och så vi börjar prata om vad som skulle hända Och de, okej, okay, det är deras tidiga dag De går hem och säger så Och då berättar de för dem så här, ah, ja. Och vi lärare, vi ska jobba till sju då. Och de bara, va? Och så behöver vi prata <laughs> om varför liksom De är nu intresserade och vi, de, ja, Men Det är ett bra sätt att prata eh, Och dagen efter så vill de veta mer Om hur det har varit och, och, så, och, så, och så, ja men det är bra och Vi ska ha liksom, lektioner om det och Vi har blivit pride-certifierade på skolan Så det är super och Det är liksom, det kommer att bli skitcoolt Så eh, så vi börjar prata lite mm. om det och så slog de mig så här, okej okay, men de går då 25, de är 11. Bara de med bokstäverna, HBTQI, vet de vad det betyder? Nej, det visste de inte. De visste inte ens, liksom, efter någon av dem var liksom homosexuella det. De är som bara, okej okay, vi tar det där eh, och då slog de mig så här, det finns en, en superkonkret aspekt av det som är viktig att prata om. Och som jag vill nämna även här, för jag tror att de flesta lärare, i den utsträckning vi har lärare som lyssnar på den här podden, så tror jag att det finns jättemånga människor som inte har koll på en av de delarna. Och man borde ha det mycket, mycket, mycket mer. Nämligen intersexperspektiv. Mm. Är du med på den grejen? Mm. Att liksom, det finns massa människor som föds varje år. Mm. I killkroppar. Det finns folk som föds i kejkroppar. Det finns ganska många människor som föds i kroppar. Som inte automatiskt går att definiera som killar eller tjejer. Alltså bara biologiskt sett. Eh, så. Statistiskt sett är det lika vanligt som att födas som rödhårig. Om man skulle jämföra. Och då kan man tänka att säga jag har träffat det rödhårdiga människor. Det har du också gjort. Det har de flesta människor gjort någonstans i sitt liv. Så. Ja, jo, jo, jo. Liksom. Men vad menar du? Att, att det är lika statistiskt lika vanligt att du föds utan ett biologiskt kön? Eller utan att du själv definierar det som ett biologiskt nej, nej, kön? Nej, nej, nej. Det handlar inte om definitionen. utan det handlar om vilka delar du har. liksom Fysiskt, vad, vad som finns. så. Och Där det inte automatiskt går att säga att det är det här eller det här. Så. Är du med? Men, Nej, men det kan inte vara lika vanligt som att du är rödhårig. Det är lika vanligt. att När man föds, grejen är att eh, tidigare så har man opererat ganska direkt. så. Man har frågat föräldrar, ah, hur vill ni att vi ska göra? Okej, okay. oftast så blir det att de bestämmer om vi gör det till en tjej. För att det är lättare att ta bort saker än att lägga till saker så. Eh, I den delen, utsträckningen som det går att se visuellt. Men det kan också vara bara att det ser ut som en tjej. Men på insidan så finns inte liksom äggstockar utan sticklar, exempelvis. Det är inte så ovanligt som man kan tro. Vad som har hänt är att eh, man har ändrat regelverket runt det till att ha eh, ett annat perspektiv. För det visar sig att om man tänker lite på det, vad är det att man frågar föräldrar till nyfödda? Vilket kön ska det här vara? Det är ju en ganska stort ingrepp i en annan persons liv egentligen. Som man inte värderar för din bebis. Det är framförallt ett jävla stort ansvar som du får som förälder. Vad ska ja, du ge ditt. Det till? Jag menar. det Så vad man har gjort är att ändrat uh. de reglerna till att man behöver ett informerat samtycke. Så man gör inga sådana ingrepp. Utan liksom, eh, man väntar till dess att den personen är tillräckligt stor för att kunna liksom ha en egen åsikt. Så. Eh, det är inte alla människor, det är inte mm. alla föräldrar som har haft det. Liksom så här, vi måste fixa det här åt det ena eller andra hållet förut. Beroende på liksom hur det är. Och det är inte heller en grej som man liksom händer. Men det är istället ett helt annat krav om du funderar på liksom utbildningsvärlden. Att man utbildar hela gruppen av allihop runt omkring. Att ha en förståelse för att liksom kön är ännu mer komplicerat så. För menar, om, om man, om man mm. bara går igenom skolgången och säger att ja men man har biologiskt kön och så kan du ha liksom kön som man känner sig som och som identifierar sig om. Och kön och det kan vara olika saker och det det, det inte alltid. De är ändå någorlunda bildad mm. Men man missar ändå en grupp Som är en växande grupp Människor någonstans Och det, det är så himla intressant att fundera på För det är, så här, det är så uppenbart att man bara Wow, här behöver jag utbilda mig själv lite mer Och det är ett sånt typetydligt exempel på ja. varför Alla lärare borde få Ordentliga utbildningar I, i liksom frågor som rör HBTQI-frågor Oavsett om du jobbar i vilka ämnen Vilka åldrar, vilka områden för att alla människor ja. möter det, alla elever möter det, alla personer möter det, och liksom, det enda som gör att det blir fel är om du är i en situation där du saknar kunskap. så Där man liksom mm. möter en person och bara, va? Det där är ju skitskumt, vad är det här? Eller att man liksom använder fel ord, eller att man liksom beter sig klumpigare än vad man hade behövt göra om man inte visste hur det var så. Och det är ju det som är vår jobb, oavsett vilka ämnen vi har, oavsett vilka åldrar vi har, allting vi gör med våra elever är ju någonstans att förbereda dem för okända situationer så de kan hantera dem lite, lite bättre. Och bland annat är om så här, hur räknar man andra gradsekvationer eller liksom hur, hur uttalar man pluskvant perfekt utan att det ser ut det är en svamp, sådana grejer. Men det kan också vara liksom sådana här saker. Och det går inte att säga så här, det där är biologilärarnas ansvar mm. eller det där är ansvar eller så. Som vi ändå har pratat ganska länge. Alltså det är eh, så. Nej men det, är. precis. Vi har ju, vi har ju en, en, en, en, alltså jag jobbar ju på en skola där transsexualitet alltså, har en, är, men alltså man väljer våran skola just för att det är ganska tryggt att gå hos oss Om man, om man är transsexuell Så vi har ju ganska många som, som, som vill kallas för någonting annat Än vad som står mm. i, enligt, i Skatteverket och som går sådana utredningar och sådär Och det vet jag ju att när jag började på skolan så var det ju det Alltså det har hänt jättemycket med de här frågorna ändå på tio år Eh, hur, vi, hur vi pratar och hur lätt, alltså hur lätt vi har att ändra i systemen och hur vi byter bara namn utefter vad eleven faktiskt vill och så vidare och så vidare. Och, och vi byter pronomen om eleven vill det och sådär. Den enkelheten i det, det är också så att vi har det som heter pronomenrundor och sådär, att alla får säga sina pronomen och sådär. Mm. Eh, och har de samtalen... Eh, men, men, men ändå så måste jag säga: det här med intersexualiteten. Jag hade, som du hörde på min reaktion, det trodde jag inte var så jäkla vanligt ändå. Och att det är en, en grej. För det kommer ju betyda, om det är som du säger nu, så kommer ju det betyda att vi, vi kommer att ha en hel massa elever som, som växer upp liksom lite i limbo och det är ju bra för att det, det betyder ju att ja eh, ah, någonstans det kommer man ju avgöra eller se längre fram då antar jag det, det är nog lättare att göra alltså man, Jag tror man minskar risken för att man fattar betydliga beslut som sen leder till större problem sen för att Precis. man kan inte se på en nyfödd liksom hur det kommer bli så det är grejen med nyfödda, att man inte ser det på dem. <laughs> men, men liksom, <laughs> inte med någonting, men, men liksom så. Men, men det är klart att det skapar en väldig massa problematik och så, om inte samhället runt omkring är redo för det. Och det är allt från strukturer och organisationer till att liksom... Ja. Vet, jag skulle fortfarande bli jag skulle bli förvånad om en majoritet av Sveriges låg och skolor har gått ifrån killtoaletter, tjejtoaletter. Jag skulle bli förvånad om man har kommit så långt att mer än hälften har insett att det där är ingen grej vi kan hålla på med. Och bland annat de här frågorna, men, men liksom överhuvudtaget så. Det, det Nej, är fortfarande normalt att det är så. Plus omklädningsrum har, plus alla andra ni? strukturer. Vad har ni på skolan? Nej, vi har ingenting överhuvudtaget. Alltså, det, det, vi har toaletter, de finns där. Men det är inte så här kilo och tjettoaletter, utan det är så här Eftersom den här skolan är byggd 2019 Så är det aldrig någon som har sett upp de lapparna Vi är liksom en grön sida och en blå sida Av avdelningen där vi är Och eleverna är överens om att de som mm. går på den ena sidan De gör någonting jävligt skumt på toaletten Därför det luktar alltid värre där Och det är det enda Men det har ingenting med kön att göra överhuvudtaget alltså. Och det är inte heller underbukt med fakta Det är bara en grej de sprider Men du vet, det är precis samma struktur Det är som att ah, killarnas toalett är liksom så. Det bara är så att någon har bestämt det Och säger det och sprider vidare samma det var det. Eh, Poängen mm. är att liksom, Vi har fortfarande jättelångt Väg att gå för att bli bra På de här bitarna mm. Och vi måste ta den vägen ganska snart För att det, mm. det är Alldeles för många människor som förlitar Alldeles mycket på vägen och så kan vi inte ha det nej men gud nej och jag tänker att det där kommer ju bli en eh, spännande, ja, men man kan ju bli lite rädd utifrån eftersom vi är ett ganska, ett land som, som liksom blir mindre och mindre tolerant håller jag på att säga som alltså mindre och mindre inkluderande och, och liksom vi har partier i riksdagen som vill liksom förbjuda allt möjligt, alltså som, som, som kandiderar till kyrkovalet på att förbjuda kvinnliga präster och homosexualitet i kyrkan och så vidare, eh, vi, vi vi kommer ju naturligtvis... Alltså det, det finns ju liksom någonting att kämpa emot här också. För att vi kommer ju behöva göra någonting. Men, ja, det finns något att kämpa emot. Det, men det, det finns också liksom en ganska finns. tydlig ålders eh, skiljelinje mm. i det här. Där en enkel lösning ja. är att ge så mycket makt vi bara kan till så unga människor vi bara kan. För att liksom... Varenda ja. människa jag någonsin har behövt förklara om det här med, för på jobbet. Så, har alltid varit så här... Jaha, mm. okej, okay, jag visste inte. Nu vet jag vad jag var bra. Slut. Det är liksom... Mm. Det är aldrig någon som har sagt: Nej, men det är nog min rätt att trycka lite med personer, för så är det alltid. Blöd. Det är liksom fördelen av att inte jobba med människor som är för fast i sina egna julspår och det finns kanske något för bildskapande i det. Att man borde se sig själv och tänka mm. så här: Jag ska inte fastna i julspår Jag ska vara lite mer som de runt omkring, att liksom vara öppen för nya grejer. Men det jag ville landa i alla att. var så här har man i en position där man så går och funderar på så här, vad ska vi göra på APTR vad ska vi ta på på våra fortbildningsdagar eller så, kolla upp HBTQI-utbildningar, kolla upp Westpray de har skolprojekt, jag tror inte ens man måste vara i Västsverige för det, man kan liksom få det var som helst om inte annat digitalt, så hitta liksom RFSU, de har program för lärare också, det är simla lätt att man bara tar in det, du vet man själv i skolan och här, det kommer ut någon uppar någon gång på en biologilektion och så gick lärarna att dra kaffe och så var det bra vill man skapa riktig förändring Så måste man ju jobba med lärarna mm. runt där så. Det är ju liksom de människorna det Som är där varje absolut. dag Det spelar ingen roll hur bra den där skolinformatören är De gör säkert en superbra jobb Det är inte de som kommer att förändra någonting Det är inte det Nej, och du måste ju också våga säga eh, alltså du, må, du måste ju våga ta samtalet och diskutera det och, och, och det gäller ju allt som har med sexualitet och, och kön och roller att göra att våga stå där och liksom ta diskussionerna och frågorna och samtalen i alla sammanhang det är ju inte så svårt, det är bara att bara stå på sina två ben och, och göra det, men då behöver man också veta. Eh, absolut mer utbildning till lärarna jag håller med om det. Yep. Du, jag tror vi landar någonstans vi... i... Du sa att det är inte så svårt det är bara att bara stå på sina två ben. Ja, det finns något i det. Ah. <laughs> jag tror att det är där vi landar. Ja, men jag, tror... men jag brukar tänka så faktiskt. När, jag... när det blir du vet en diskussion som man känner... Okej. Okay. Då brukar jag liksom tänka att du ställer dig stabilt och så bara andas vi in Och så tar man det lugnt och så benar man ut det. Då brukar det ge sig när det blir du vet, någon brännande fråga. Eller du vet, det blir någonting som man bara, det här måste vi reda ut nu. Mm. Då får man andas lite. Det finns något tidigt. Ja. hör du, ja. det var en härlig blandning av ämnen för den här veckan. Och med det tycker jag vi säger hej då. Helt tack och hej. Ha det gött. Hej, är He det bra? Hej Är He det bra? Äh, det är bra. det bra?